Euskal Novela Beltzaren hasteak hilbeltzak aurten seigarren edizio beteko du eta urtarelaren hogeitik hogeita segira iraganen da bastanen. Seigarren urtez segidan Euskal Literaturan eta Genero Beltzean oinarrituz segitara bat dute prestatu eta urten ere liburu aurkezpen, maien edo eta ekitaldi bereziak ere prestatu dituzte. Elurre iriarte hilbeltza elkarteko kidea. Oida, bai, piskate errepikatzen da, bertzurtetatik, e, zenbait gauza, baina, bueno, aldiero e, solaz saldietan eta hiendedez berdinarekin, baina, bai, badugu e, liburu orkezpenak, e, badugu e, idazlekin solazian ekimena, ma, oisei, e, kasuntan itzultzalia etorriko da, Fernando Horei eta berarekin solaztuko gara, zinemari ere tarte bat ematen digu eta begonia eltezo etorriko da, Gero e, ohen e, klasikoekin ere zaiatzen gara euskal klasikoak eta pikete bueno, ikertzen ikasten eta do, eta maila alde ettorikoa miranderi guru solazteko, Mirandek zituen itwin beltzak eta pixkete azzertukotu, eta gero bon bueno, mail ingurua izaten da behar bada e, zera e, potentena edo bon bueno, e, zentralen nado eta kasuntan e, iturennen gertatu zen istorio bat e, baten narire, E osatu dugu. Batetik, etorriko da iturengo biztan lebat kontatzera duela, bueno, ireta nogeita seian bortan edo, seian edo e, agertu ziren bigorpu hilerrien eta susmoazen benbarka marrokoseko oposizioko politikariaren haute ziren, eta, bueno, ingudu hortan e, e, zera, maribiel izalde olastuko da han, gertatutako, han zena, berak bizi zantzena, eta geroeneko bide gaine, pixket kokatuko du garaia, e, garaio hortan nolako politika eta eta gero soziala zegoen, eta gero Jon Alonso kekarriko du literaturara. Orden, irubide dezberdinetatik eh, historio, atxigabe eta historia bera elkartuko ditugu. Uh -huh. Na, interesante izin, de. Eta gero, larum, gero, hien dian itzuli beltza eta horrekin ere eh, akituko dugu astea iganderekin, itzuli beltza eta gero poesia rezitaldi batekin. Sosmagarrien gaua ere badela esango dugu, oi bezala ohiturazko itzorda bilakatu dena, Eta aurten, erratzun barna, ibileko zaretea? Bai, susmagarrin gaua urtero... Bait, ez, urtero ezbarkatela, nizik urtetan ez, baina azkenek urte hauetan erratzun nindugu, eta bazkal honduan eta liburorkezpenak eta gero, ba, olako joku bat egiten dugu, oztatu zao, ditzen gara, eta, bueno, ja, e, besta giro, edo pixkela saio, eta, bueno, horre, pista unnitzik ez dugu ematen zerri izanen den, zi, urtero joku desberdin bat izaten da, eta baina, bueno, ba, orten ere, ba, torzen den guztiak eta nahi den guztiak eta nahi duen neurrian parte hartzen alko du, nahiko informala da. Ortengo hilbeltza hastearen inguruko argibideak nahi baditu zuen, berri izateko hilbeltza.blogspot.com uegunera jo dezakezuetan.